بسم <سلام> الله الرحمن الرحيم پرون چې ماږ ادب خیر الزخائر په دې کې مونږ صف اولنه واقعا ویلون نن په دا وخت دغه ما ادب چې وایي دا ټولو ف خير د ذخیروده مجموعه ده داوود ابن محلل دا د می با چا یا د می سره د م سره ګور نهلو هرید ګور نه دې خوالی یو رادي راغېبانډ چ راغې ور ته وویللو ول ماستا م حستاافشان کې تسییدې ده وواوره اوغ لږ صبره لږ صبرو ق را دی کور ته را ت را وله لا او خوتویل وسکو ویل زما شان کې د خ قیده وله خو منب دله نام میلاندو کوولکوونهونه بس واجهنم ګوره شاعر او صح... شاعر او صاحې قلمکار کار د په دنیاې دودونه طاقت شاعران بیا دغه اوور خو د چا په لاس کې چې دا د قلم طاقې کهنا د مخه ته باچان هم س سرټټ ولاړي او دا غرنې داشااعان لکه تا پهډ سی داسې زل شي وجلې سونه چېستایه او قلمکار یو شایدته اخلاقی په اخلاقي مرگبانې دي ووجي ل خوکه ځان ووساتې خو د شره او د لک راته تن ځان ساتي او داغ د تاې وپفللې کلي نو بس هغهه خو د اللف دغو چل ورديګوره دغ قه شاعران دي دخه ساح او قلمکاران دي دی ته تور شی به دا بدون صفت ټوټی چې ستاسو ته د جنت ته وړو جوړ او دغه قلمکاران دي درس شورسبین د سکهفته ډایلی سړی به وو چې په هغه کې یو د سلپاس بولې استعمال کړي په دنیا کې دینا نه بس کار او بنره بلل کنه نو دا قلم تا قد نه دی چې خورا وس خوتو سینه کوله خورا شسم کار نو ټوله سره وشته نو هغه دا ریک چې ناشنا اشعاارې ددي دویل مخکې بیا را روان دي هغو تهویل مونږه تا لې د اینا اییلان کلی دی زه دا خو د خلژون پهته اوسو دا وا چې ستا د قدر مطابق بهله ضینام در کوم خوونه د خپل اوغل نه چلو چې زما د قدر مطابق خللاله را کوه غله چې دی پ ز روپ له چا ته وویل چې خولا د ب حزر بادشاہ تا بوتویلویچ د خپل شان مناسب لاړه غراکا ځان دې تواولې یالکو هغه ول د خپل شان مناسب دا غصبې نه او تشپان نه دونه غصبې نه ما ټول چې زما د شان مناسب لا غوې چې د خپل شان مناسب زواله کډر کومه ته زواله کوسنه به دې تل نه راکړي په چې ما او ته سیل نه زه زما د شان ځوالا سیل څنګه غه راکړل هغه باچار ته ویلویل د کار ش بهې یو جوه کې د ویل د شیر نه غیر کو وکوو نو پن زکې نور ورکې نو چې دی دا خیر او د خیر دی ټول نه خل چې چرته د شیر د قلم د ل چل درته چر ته به تن نه بیا کوره کېږي چرته به تاببان خافغانه اوسبه دبانې نه راځي او لیکل سدي کل ذپد دری څلورو د اخبارونو دغه کلیک وکولم ما د وسفره د سټېچان ایز د کلینری کلیکل سې لیکل قلمکاری دا چې تخپل خوشاله او د غم چستا کوم احساسات او خیالات دا لیکه کورانی او کوسني کورانی او کوسني څو خو به چې دغه تطس تخپل خپل خپل غم او خوشالي چې دا د احساسات دا په پان باندې شو لیکل نو څو خبرې دې تیر شي چې دا د بلدان تا زوس د دې مختګورم چې د دې د مخ نه اثرات محسوسوم هغه هم ته شامل کړي چې دا په دې حالت کې به دي چې خپل شم نکلی به چې واخله سره شته د دې د بم شم نکلی دغه طویل کی دا دایری نه دایری ی خپل د روزمره حالات تل دي د دې د دا زمو په باندې چې دا جنگ وو د شي جنگ وو کنه یا الله توباه خو په خوګم د جا زونه او دا بمونه چې اقل باندې را هیڅ سترا په دې چې زما کله کوټه کړې اوسم چې تمام هغه کې و منګه راتو زه به په او کې دم په ما بغېس څه باندې را کیزم نو ما را کتابونه دا که جا زونه به ګرځې ته به کومه لفظ ما به یې را نو صلی الله شان دې څه په کاټ کې لاسو خلک ورکوش په دغه کې نو سو ما به کتاب لستو یې نو بیا چې دا ټول ورځ به چې ته شومنګ شل مړی به مولدا لاس مړی به مولدا زمنګ د دې سترګ مخه ته وښ خو او شاته ځمیان دا, دا چلو دس د سې ونه لیکل لیکل یکل ته چزوس هغه ګورم هغه داس نه آشنا د غره کنه په دنیا کې چې کوم درتاب تغو شو دایره به دایری وې زروز مال دا دلال مسجد کې او درېج نه کیسه ریښه وی او د سوط یودم هغه خپل دغه حالات لیکل او ډیر زیات مقبول د خپل احساسات باندې قلمبدا ډېر خورشه دي لیکلوسوس ډېر عالم نه ستې شو او ته د شیخ احمد الله دی یو کتاب ته خور الخلق ته څونه پیدا ته نه دلیک چل ور دي او ځکه رات کټه یې مانارت زاص فینه کې اورسته پې دنیا کې چې د خپل مافي الزينی د اظهار د خپل علم د انتقال دا دوزری یو تقرير دی او تحلیل قدر طول پدې تقریر او تحرير کې مؤثره ذرې چې د هغه څه دي هغه تحرير تقریر هم مثال د کارند بجلی خبره ختمه شوهه تحرير لسکاله بعد شل کاله بعد یوزل شل زل سلفت چې سوزل ته ګورې خبر نه شي بیا بیا په دایلک یو څلوي زه مشه یک غلطي کې وکنه په مور د خپله مخفصو ته لا غنه قال ارقل ارقل ارقل ته او اقبل عرابین الى داود ابن المحلبو او اراغے خواتراغے یو بانڈا چاید داود ابن المحلبو گورنر فقال له ورطل اینی ما دحتوکا دے شکا ماستا مدحکا للا فاستانیانو یورا قال اغطول على رسلکا لکھ صبروکا على رسلکا یعنی الرفق لکھ لکھ صبروکا لکھ یعنی اتاعت لا تجعل لا تاجل جلکی کوک سبر س م خله بته و بیاله داخل شپل کور ته بهته قلله د صیف وو او تولهله رالو خاه جو تاه و فقاله قل ووا اوسین احسان تا په ک چار ته تا مد حکله خ م دایک نوخوااد کمم نه کامونږ به تاله په کو د نهمو و این اصاعتاكو باديد باين کنو قتلناك و اجنامده فانشانو اغشروشو يقولولي امينتو امينتو زمحفوظشم امينتو زمحفوظشم امانتو نا دخا امانتو كشي نعوذ بالله اما نوراني امينتو زمحفوظشم بداودا بس سرا بداود باش سرا وجود او دا آتی پا ده جود ستا ای سخاوت تا یلکی وجود یمینی او پسخاوت داغا دا خیلاص دا خیلاص په محبوب شن پت سرا پا داود او داغا دا خیلاص پسخاوت سرا من الحادثی دا واقعاتونا المخشی چی رون کدی والبوسو بوسو یلکی گی تتا قرآن کی مستمار شایده تک شرا با اصل پا خیر دیو کچنگ غه ب سر دی دا, دا, البوس أو دا بوس دی د یارهونکې اللبوس شد او مختاج نه داغ نزهته شو محوش شوم بیا را سم را وکله ب اوس شد ته ل او لکې ته فقر چې دا غریب ته ل کېږي فقره یا دیر آسا امزاد مکنه سا ده غریبهی نیشون باید اصباحتو نشو مازا اصباحتو پا معنه ده ده سیرکتو ده شو مازا لا اخشابی داود نبواتا چه نی ریگمزاد داود نده چه دا غدا بیرو خینه چه دا بزمانه مخوه کرده ای نبوات چه تا یلگی گی؟ دا من الحدثانی دا غواقعاتو دا سبا حدثان واقع د سبب یار شب او روز چې چينسان تک وخت وزر دغه نه نه هېريګم اذا شادت به ازري هر کلاچ وتللما شادت وتللما به په دې سره ازري خپلملا یعنی د دې په همدات چې ما ځان محفوظ کو نو وزر شپ او روزي چې کما تکلیفات راځي نو وزر دغه نه نه حکم لوقمانن ته دغه فارا څرا او خویرتیا د لوقمان د لوقمان په خویرته کې مشوره دا داوود د لوقمان په شان خویر دي او سوره یوسف او قیص له د چا دی یوسف علیه السلام ها او حکم سليمانن ته حکم سليمانن او قیص له د چا پښنده سليمان علیه السلام او قیص له کوعد لبیکر عادل بیکر عادل پښنده چا دی ابو باكر رضي لنهو ده فتن یاوزوان ده فتن بس اجام تراز مخيم ترالي فتية خام تفرقو اموالا تفرقو الاموال من جوده كفه تفرقو چيريگي تفرقو چيريگي الخوف والراحو مانه ده تغسنا مالونه من جوده كفه ده اغاد الاسبتنه ده سخاواتنه اه مالونه تشخته اف لېې دي ورغ سر ل کې لې ور دی جو سر را ځي او کو را ځې جممت را ځيکو کم فرکوو شاطانو لکه چې ري شاط م ل ل تون قدره لتل قدره چې سم شاطان لېې دسې د لا لمال نه را زیرېې او او به دغه فقاله نوور قد ح کم نه کا په تیلسممونږستا د پااره وکم کله دی پصللم کلیله د ان ته حال قدرې کاخوا نو دغه نشان مناسب هو ان شي تعالى قدره کوستا خو خيزه زره من دا نشان مناسب علاه بل على قدر بل ما د خپل شان مناسب لا را کا 50000 ناقبل 500 زره فقال له ليس هو طول انا استكثن هل يحتكمت اه على قدر الامير تعول بيصله ونكلل فصشان وان دغه د امیر المؤمنين د سبدي وريشتو نقال ولم لشت له په مال ده کې ما یې فی او هغه چې فروشی په قدر هته په اندازه د دوه دوه سړي سره ده چې او ټول مال ډیر شي هغه د نشار مناسبو نه دی قالو داود نه داوود ته ویل انت کی هاذا هاذا اشعر منك في شعره شارقا تزيت صفاته کو ډیر تعریف دیو کو ډیر زیاد اشعار زرت سیګه سم تبذيل تک شله منك د خپل اګه شعرونو فيه شرکت ته په خپلو اګه شعرونو کې کوم صفت کلو نو تاسو په دې وجه وملکه دا غټولونه زیات شي په کو امر له به مسلمه عطا او د دې لپاره یو کومو د نور اغو څومره چې مخ کې ورکړیو اې الفرج یو فرج دې یو فرج د درې په ژور تهګور په سکوون ی او نو بیا مانه غور ب را هل فرج بعد د شید ده فرختیا کوشاادگیي آسانتیا پته سخته نه بعد العسر سره د سانتیا ف ګراناللی خواه گونا انس رضی اللہ عنہو دا حدیث دی و یو سلاو دا نبین سلام پس مانا کی چه دا شام خرونو نبی تجارت که مدینی تتو وراتو خودچا سبب قابلکی نملگره کی دو با اللہ بتا وکل که تایی وورد دا شام نارا روانو اس تاولا غالو داکو مخیل وراغه ٹک شولا د تجر دغه بهکل روک جو وي ودرېګا چې د ودرې دو غو ته وللو ولسه ممسه ده مب خبره نو ولکو دا مال غله خو مال وااله او ور ته ول غال مال خو زما مال دی خول ل د وجهې م کلی دی ویل تا ووجمه یواې در نهماله نهله ا <عطا> رکاتونو صرف دوه صبرو کې چې زه څوکم په دوه رکاتو څونو رکاتو مونځو کوم اول ز چې تکه وکړ په هغه څلو رکاتو مونځو کوه دې اسمان کا سرو چټ کو دای دعا یو یاد داوودو یاوودو یاوودو یا فی العرش المجید یا مجد یا مغید یا تعالی لم یرید اسئلک بنور وجهک الذی مل ارکان عرشکک الک بقدرک الکتی حذر تبیحا علی جميع خلق واسلک برحمتک التي وسعت كل شئ لا اله الا انت مغیث دریز لیدعا او الا چې په دې مېنسکه اچانک چي دی یو په اس په باندې سور راغې او دا په پلاستی نه زووه چې ریدا کوه توکتل نو هغه په څور روان شفاق په څور روان با شابه وتر ورشت دا د کوچینو تاجیره تر کوڅه باغ په څور روان چورور چې نو اروپتينې زبانه دا د او دغه نه کپره ورزاو د اسمان به ستو کوه دا کوئی ملکو به دې تاجې ته په ولطہ ته پاته شته ځکه د اقدرېمو پرشتېمو د اسمان درېمو پرشتېمو وطا چېل <سؤال> اول د زواوغ ولسته دا به ادري د غښنوک نو د اسمان پرې دروازو کېو شور جوش وغلا زادول شو او جاات کې ول کې د مونږوا چې چ دی مونبا چل خو شو تا چې په دومه وررض به دویم زلبانې دوا و غتن د اسممان در واې کولاوش اوور به چرکووتې دا انګلو تا چې کله په دریم زلبانې چې دی دوه غواست جیبرې ل من را کووش او وا وال سووک دی دا, دا غمزپ څوک دی او نو ما ووللو ما د الله نه دوا و کوشي الله ماه څلۍ مرګ تا وسپارې د دې زالینو او ولید اللهبنده ورڅو دات چې کومه دوه وغاره سره په دې دعا باندې چې څوک په کوم غم کې په کوم تکلیف کې د الله نه امداد وغواړي نو الله به هغه تکلیف سچي لرکی مخکې به تکلیف وسم به سنت یې راشه د دقه تاجر دغه صحادرغه نبی له سلام تا او ټوله کې شاو توکله نو no, د الله ته ربرو فرمایله بەڵکې د الله خپل اسماء الحسناي ورته <متحدث> اوروخذل او څوک چې بده باندې دعا وکي نشړک داو دعاوې قبل دي دا دعا به سبحان <تصان> <متحدث> ان <تصان> شاء الله فرvarphi ورمتي دا ټول یاد دي هر مانځب چې و یا رښتار تک ثواب یې رمند عمر ده آسان دعا الفرج بعد الشدہ خوشحالي او شانتی آپس دتنه انده تکلیف نجات په حدیث انس رضی الله و انوره غلی دې حدیث عناصر رضی اللہ عنہ کی قال <سؤال> اوی کان رجلن علیہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا زمانہ کی یا تجرمین بلاد شام الی المدینہ چی تجارت بے کودت د شام دخارون مدینی تاولا یا صحب قوافلہ او نبی ملگر کیا ملگرے کی دو بنادت سا بقاپل و قوافل جمعیت سا بقاپلی دا صحبہ صحب دسانی آیس ما ہونا را زی پتحیب تا ہونا کل من علی الله حالله پله باې بهته کل کو د دا خلکو نه ما وه ف ننو پهې مینس کې خو جا اندارات دا رالوونه کو او جاین کړې چې خلهنی شې د شام نه آریزه لو یا راه لو ریز نه ارزه لوو لنو کاره شو دتا تا راغې دتهڅ ډهکو لتهویل کېږي چور ډا کوتهویللی کېږي ټیک شوله او سارقتا غلطا ملے کی دا دی جمع لسوس او لساس را دی جمع سرازی لسوس او لساس را دی علا فرس اینا اصبان صرف صاحب تاجر اینا وازی اوکو وثبان دی تاجر تا قف تهر جاو رک جاو تکسر قف امر دی فواقا تاجر او نو در او لسو تاجر او وقالا لگو تذر شانکا یعنی شانکا بمانا اقصد شانکا یعنی ستا چکم قصد ده عامل چه ده حظف ده یعنی اشعه نشانه که یعنی اقصد قصد ده که پورا اراده چه ده هغه پوره که اراده چه ده خدا کو چور د خل کنه چه غالی مال غالی که نو فقالا لو شانو که بی مالین و ستا اراده ده چه ده مال ده فقالا لو هونو آغا ورطا فقال له اللي صنوداك ورطويل المال ومالي مال خوز مالي وإنما أريد نفسك بشكل ستايراد اللي غم تفيد نفسه وإنه هو جلد وغار فقال له وطي الأنزليني مهنتراك ملاحظتا وصليكي زمونزكم قال غورتويل افعل ما بدعلكا ولوكا اغتصو شو تصلي خاخي اغتصوك ووكا فصلي أربع عركات منزكو تصلي عركات ورفع رأسي وكفيكو صرخ بال إلى السماية سوانتا يقولوا اوهل یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید اده بزرگی د بزرگی والا یا ذا عرش مالک یا مجد و یا ول پیدا کون کیا یا موید و اے دوباره پیدا کون کیا دوباره راجوندے کون کیا یا فعال لما يريد اے کون کیا د هغه چې د ستې اراده وکي اسالک از سوال کوم ستانا به نور وجه کا په نور دماغ ته هغه کوم الی هغه ملائکه دا کړه ارکان ارشيکه استاد د هرتن لهشه چېستا ستا د مییر م د د ق سوال د نه کوم وه س اولو کاال کومستاه د قدرل به رایک لتي په قدرتقادرته دله جمع خلخ چې قدرت د داغ پهتللو مخلوقات کااتبانې د اه قدرت سوال د نه کوم س اللو کا سوال کوم ستاه د براحمت تعالتی غواسی عاد کل اشئی اینو چرا سیدل رچ ارشید لا اله الا انتا نشتده لایق دبانده مگر یوتی ایو مغیسو ایو مددگار آغیس نیزم مدد وکا د دعا با طول نصب آورم تکر سلاس مراتی نیائی ویرد او او او ازاد بفارسی او اچانک ازاد شده او قرسیم او ازاد شده او بلد شده از ازامت با ذرف دیتی چلی؟ خزر ف زمان می، اچانت ششو بیقار سنی او سوارو بیدی ہی حربتن داغ پلاسکت سوان ازاوان حربا اروم، خروم ستوینی او دیتا ہوئی ففتحیل حاصر، چلی؟ فَلَمَّا نَظَرَهُ غ سار کله چې و قتل د ته پغال نه طراکت تاجریر تاجر پخ د تجرې پېخ ماذا او روان شو نه حو دغهطر تهفللمما دانا منن هو هر کله چې دی نزدې نزدې شوغ ته ماذا دې ترو یو خبره کومفللمما دانا منن هو که ار دا وونه غور دتننه پره چې دغ فررس نه ار دا س اسمونه چې کله دا راشي مخ خوپ دی س اسمونه کللاشي فمانه د حالته لو حاله کېدلو شمه قتل جننو وکاره تجرې تجر تهعا پوهشهې ملوکوم می نه سمه ایالې سا چې زهه درې ما دا اوتلل اوله کله چې تا پهول زل دعاه و کلله سمعانه منقو او رده لأبواب السماه داسمان ده در وازوه ده پاره قاقه او تناه غلازه جاتكه تاكه تاكشوه فاقولنا قاقه او رده لكيه صوت الصلاح صوت الصلاح ده وصلوه شهه قلعش قلعش نايده قشان وازونا مو او رده فاقولنا الامر نخادثه تاكاكو شوه ايه تاكالخو ثم دعاءه الثانيه كار كلا چتا بدو زم دوا وستا نوक्षात فوته حتى ابواب السماء قوالس د اسمان دره زاويه عشرون او د لڅو دوور به سر کې و شرافتي وي ثورم ثم دعاءه الثالثه هر كلا چتا درين زم دوا و وستا نفا حبه جبريل نراكوا صحابه تا حبه د سما اس ما نورې په وان د چو پرکو زيدلو ينادي आवाज کو من عظم مكروث سو بای وې غامزدا د پاره فاجعۃ اللہ نو ما دل لا نسوالک یولنیچ وساری ما تا قتلهم مرد د وسړی و علم او کو شهید الله بنده من دا عبادت او چې دوه خو شتافه د اړ باندې کله شدت پاره او غم کې ارته تکلیف کې اغاثه الله الله به مدد وکي او فرج عنه او اسانتیاب تراونی سم جا تاجر بیاراغ ادغا تاجر الى النبی صلی اللہ علیہ السلام کا فا اخبار الخبر و تولقی شیورتا بیانکسا فقارا و اللقنک اللہ اسماءہ الحسناء اللہ خود لیدی تاکا اسماء الحسناء اللہ تی اغا ازاد و یبیہ بہا ہر کلاچ دعاو اوستلے شیفتے بانینا عجابا قبلی دیو ازاد سئیلہ بہا اور ہر کلاچ سوالو بشیئے بانینا اعطا سچ دا اللہ میں طلبو کم اعطاو